7. Itt már jobban kellett vigyázni. Kisebb városok, közel a szaharához, kevés az európai, és légió, légió, mindenütt légió. Már két napja utaztunk a rossz szagú forró fülkében egy ismeretlen helyre, valami lehetetlen dolgot csinálni. Csenevés szemmel láthatólag nagyon szenvedett, de minden erejét összeszedte, hogy ne essen le a lábáról. Váratlanul kicsapódott az ajtó, és valaki magas orhangon szitkozódott visszafelé, hogy amennyiben igliben sem lenne különkocsi, úgy az összes hanyag és lehetetlen állomás főnököt nyugdíjaztatja. Aztán megjelent a fülkéven egy magas, válas, gőgös arcú kapitány, azután a tiszti szolga, nyomába mögötte egy káplár, utánuk az arab hordár kofferral és egy katonaládával. A katonaláda nyilván a kápláré volt. A kapitány káromkodásaiból kivehetjük, hogy valami inspiciáló úton van, és nem csak a külön kocsit kellett nélkülöznie már szaidáig is, hanem az állomás főnök szerencsétlenségére, rövid kis vonatunkhoz, amely nem vásárra indult az utazási szezon végén, másodosztályú kocsit nem is kapcsoltak. Ez a kapitány, akinek már az arcszínén is látszott, hogy életébe először látja Afrikát, szörnyen haragudott. Az ilyen alakok azok, akiknél ezerszer többet konyít a gyarmati tudományokhoz egy hat hónapos baka, az őrmesterről nem is szólva. Mert azok mindegyike túlszárnyalja ők egyelmességét a hadügyi államtitkárt is a gyarmati katonai szakkérdésekben. A hadügyminiszter érthetetlen szokásai közé tartozott, hogy időnként egy ilyen kapitányt vagy őrnagyot nekiszalajt az ártatlan afrikai garnizonoknak, ahol ezek a kedves francia világfiak, akik rendkívül méltóság és szigorúak, egyik bakot lövik a másik után. Káplárok, sőt ezredesek átka kíséri őket útjukon, amelyekről hosszú jelentéseket írnak, majd maláriásan hazatérnek és rablóhistóriákat adnak elő az igazán kitűnően elgondolt és keresztül vitt afrikai militarizmusról. Ez a fehér arcú és gőgös katona egyik típusa volt a fenti hadügyi informátoroknak. A kék huszárok előkelő uniformisát hordta, nyílt megvetéssel mért végig bennünket, és kísért át a folyosóra. Ott kigombolta a zubbonyát, amit például egy igazi gyarmati katonatiszta lakásán kívül sohasem tesz. Szemmel láthatólag szédelgett a hőségtől, és a tiszti szolgája egyre másra töltötte termoszából az italt. Látszott, hogy utál közénkülni, és a nyaka még fehérebb volt, mint az arca. Mindezeket mi szemmel elmondtuk egymásnak, Sőt, a káplár is részt vett a pillantásainkban. Régi zsupás légionistának látszott. Hajnalban elértük a szaharát. Egyhangú homok sivatagokon döcögött át a vonat. A végtelenben nyúló dűnék finom hullámvonalait csak néha szakította meg kopár, cserj és táj, és az egyhangú alfa fűsíkság. A hőség percről percre nőtt. A kocsi belsejében talán hatvan fok is lehetett. Csenevész gyors, apró lihegéssel vett lélegzetet, az arca fényes lett és sárga. Délfelé a kocsi falai olyan forróak voltak, hogy szinte égették a kezeket, és a tiszt már az ingét is kigombolta. Nagyon szenvedtünk, de belénk verték, hogy a szenvedést hosszan, türelmesen és egyhangúan kell tudni elviselni. Aztán Csenevész egyszer csak előre hanyatlott, és egy artikulátlan hörgéssel ájultan terült el. A tiszt meg sem mozdult. A káplár azonban nem törődött avval, hogy ez tetszik-e a tisztnek vagy sem, töltött egy kis hideg teját a termoszból, amit a kapitány egy lusta oldalpillantással vett tudomásul. Kigomboltuk csenevész kabátját. Aztán gyorsan újra begomboltuk. Csenevész nő volt. Bután néztünk egymásra. Milyen ostobák voltunk, hogy nem jöttünk rá? Részfejű elkáromkodta magát. Bobby, aki talán egy földrengéstől sem veszítette volna el nyugalmát, csendesen így szólt. Fiaim, hozzánk képest a legbárgyúbb sivatagi teve egy lángész. Nem történt semmi, nem tudunk semmit, adta ki az utasítást részfejű. Valami megdöbbenés, megindultság és ijedelem vett előtt rajtunk. Itt robogtunk a föld leghalálosabb és legsivárabb foltján keresztül egy gyenge, beteg, szerencsétlen kislánykával, akiről e pillanatban már tudtuk, hogy nagyobb hő sok kiszolgált és medáliákkal ékes hadastyánál. Akiről most már sejtettük, hogy nem a szeretet, hanem a szerelem hajtotta ide ebbe a halálos kalandba. Mert amit ő tett, az csak nő teszi, és csak a párjáért. És az is milyen nő, milyen csodálatos, milyen szent és milyen szerelmes. Felelősségünk súlya egyszerre elviselhetetlen terjedé fokozódott, de elhatározásunk, hogy kiszabadítjuk azt az ismeretlen katonát a szahara poklából ha kell bármi áron is, ugyanilyen mértékben növekedett. A tiszt és a káblár mit sem vett észre. Csenevész lassan magához tért és egy ösztönös mozdulattal a kabátjához markolt, aztán megnyugodva érezte, hogy minden úgy van begombolva, ahogy volt. Kint végtelen, vakító, sárga hullámokban rohant a sivatag, és ettől a látványtól egy undorodó grimasszal újból lelájult. Az ájulás mély, hörgő alvásba ment át. Elhatároztuk, hogy mi nem iszunk többet, kolombik. Vízünk egy részével lemostuk az arcát, másik részével időnként megitattuk. Fél hétkor minden átmenet nélkül este lett, és a hőmérő úgy lesüljett, hogy a nagy forróság után Januári hidegnek illett be a hirtelen durva hőmérséklet változás. Csenevész magához tért és hisztérikus rászkódást kapott a hidegtől. Három kabátot terítettünk rá, a kézfejét és a lábát dörzsöltük, amíg megnyugodott. Évfél felé a hideg annyira fokozódott, hogy a tíz becsavarta a nyakát egy sába, majd felvette a köpenyét. A káplár állva aludt a sarokba. Mi szinte megkékültünk, ahogy ingújba voltunk kénytelenek utazni, míg Csenevész a három kabát alatt végre elaludt. A vonat váratlanul lassított. A hideg dacára leeresztettem az ablakot, és kinéztem. Hatalmas mágia égett a sinekem, messzire belevilágított a sivatagba. Szuronyos fegyverek csillantak mindenfelé, és már is golyók fütyülnek el a kíváncsi utasok feje körül. Visszarántottam az ablakot. Nem a voltak, tisztán láttam a vékony francia szuronyokat. A vonat állt. Én masszé, mondtam részfejűnek, aki bólintott, és nyugodtan odaszólt se nevésznek. Akármi történik, ű nyugodtan a helyedem! A tiszt végre kitüntetett minket megszólításával. Mi történt kint? Nézze meg, mondtam egyszerűen, és leültem. A tiszt nem tudott válaszolni, mert lövöldözés és kiabálás hallatszott kintről. Előhúzta a revolverét és kinyitotta az ajtót. Kint kiabálás! Mindenki maradjon a helyén, aki megmozdul golyót kap! Vagonajtók csapottak, a tiszt keményen kiszól a lépcsőn. Hát! Gyiasztla! Hank felel egy megvillanó szurony mögül. Szökött légionisták vagyunk, üljön leszépen, kapitány úr! Folyosó felül most egy másik marcon a légionista nyomul be. A kapitány fejbe lövi a lépcsőn álló szökött légionistát. A szurony egy kiáltással lehanyatlik. A fülkében álló katona útját elállja a káplár. Lövés. Csenevés sikolt, a káplár erogy, a tiszt átszult mellé a fülkébe, és jó látni, amint egy golyó éppen belecsap az arcába, és vérpata könti el az orra mellett. Több légionista átlép rajtuk, majd a folyosón indulnak el minden irányban. Egyedül maradunk a két mozdulatlan testtel, a kapitány és a káplár. Csenevész régen elájult, vagy az is lehet, hogy én ütöttem le, mikor fel akart ugrani. Az egész másodpercek alatt zajlott le, és minket, akik nyugodtan ültünk, nem bántottak. Mint utóbb kiderül, senkit sem bántottak, csak a kapitányt és a káplárt, akik harcba keveredtek velük. Részfejű a kapitányt vizsgálta, én a káplárt, de minden hiába halottak. Az en masse a légióból való megszökés modern intézménye. Tizen-tizenöten összeállnak, nekivágnak a sivatagnak vagy az atlaszhegységnek, ahol az arabok 10-15 puskáért cserébe, mert a lebel puska hatalmas értéket jelentett a kabilnak, arabnak, toaregnek, átsegítik a légionistát spanyol vagy angol tartományba. Minden elcsendesedett, és a vonat megy. Bobby cigarettát sodor és megnyálazza a papírt. Az ajtóból egyszerre négy szurony mered ránk. Bobby éppen befejezi a sodrást, és mintha kapóra jönnének a lázadók, odaszól egy hatalmas legénynek, aki nyilván a vezér. Nincs -e szálgyú fátok! Az imponálni kívánó legényettől zavarba jön. Aztán összeszedi magát, és ránk kiabál. Kik vagytok? Bobby úgy érezte, hogy ő hivatott a válaszadásra, tehát készséggel bemutatott minnyájunkat. Részemről a Stockholmi opera balettmestere vagyok. Ez itt a barátom részfejű, egy jó nevű kanadai ügyvéd, nem egészen normális. Ez a másik itt fütyös, hegedű tanár. Az a sovány sápad fiú pedig egy mormon hittérítő, aki meg akarja kereszteltetni a tuaregeket a Quecker vallásra, és azután Amerika költségén átszállítatja mindet a nagy sóstó vidékére. A marcon a légionista még jobban megzavarodott, de társainak tetszett a válasz, mert valamennyien nevettek. Később dohányoztunk, és nagyon kedélyesen elbeszélgettünk. Ha jól emlékszem, részfejünk valami csekészségért pofonokat is ígért nekik. Csenevésznek eleinte zöld volt a szája, és egész testében remegett, de később ő is megnyugodott valamennyire. A katonák egy kolom melletti helyőrségből dezertáltak. Harmincan vannak. El előtt akarnak leszállni a vonatról, ahol Izminsejk vár rájuk. Izminsejk megállapodtak, hogy harminc puskájét angol tengerpartra segíti őket. Izminsejkben meg lehetett bízni, mert nem az első eset, hogy légionistákat En masse haza segít. Hajnalig utaztak velünk. A nap már piros és aranysárga reflexekkel derengett a keleti látóhatár peremén, mikor a mozdony megállt. Fegyvercsörgés, ajtócsapkodások és a légionisták kis csapata nekivágott a sivatagnak. Gyönyörű látvány volt. A szürkületben talál száz méternél a vonattól egy mozdulatlan karaván. Térdelő tevék mellett, mint heverő rongyok, egy csomó fehér bónusz a homokban. Izmin kis karavánja és minden burnusz mellett egy rövid, sötét csík. Lövésre kész, célba emelt puska csövek. Ízménység minden eshetőségre elkészült. Az egész olyan volt, mint egy álomkép. A következő percben a vonat sebességgel repült tovább a sivatagba, igli irányába. A szahara törvényeinek értelmében a vizét, illetve a hatalmas nyomban bintokunkba vettük, és először megitattuk a rémülettől félhalott senevészt. Kikutattuk a halottakat. Vagy 8000 frank készpénzt találtunk a tisztnél. Ezt természetesen eltettük. Azután tanácskoztunk. Eddig fogalmunk sem volt róla, hogy mihez kezdünk ígliben, Ahonnan el kellett indulni egy távoli garnizonba, hogy kiragadjunk egy embert a törvény és a fegyveres hatalom kezéből. Csenevész aludt. Részfejű halkan és hosszasan magyarázott. Mi bólogattunk. Később egy kanyarodónál, ahol a mögöttünk lévő kocsisort eltakarták a homokpadok, két hiányosan öltözött holttestet dobtunk ki a hajnali homályban. Távolból sötét pontok tűntek fel. Sakálok.